Hamngatan 33 Låt oss uttrycka det så här För länge sedan Förmodligen redan i ett tidigare liv Hade jag utbildning och arbetslivserfarenhet från utlandet jag var inte den bästa eller smartaste. Jag kämpade med ett trauma som härstammade från barndomen och oförsvånlig vilket hindrade min utveckling på alla sätt och vis, milt sagt, mycket. Sedan blev jag genom omständigheternas kraft en flykting, vilket medförde ännu mer trauma. Det första jag upplevde var jobbavslag på grund av avsaknad av avstånd och det svenska språket. Jag kämpade i tre år för att få mitt permanenta uppehållstillstånd, med ett år tillbringat till i princip på gatan som tapperslös migrant med den enda rätten att bli utvisad och dö. eftersom det också finns en hbt-dimension i det hela. och ens behöver externa hormoner och inte kan producera egna hormoner innebär utvisning dödsstraff en. Så jag fick mitt permanenta uppehållstillstånd. lärde mig svenska tillräckligt bra för att kunna kommunicera på det. Jag fick fortfarande avslag efter avslag. Den här gången antogs det att jag saknade svensk utbildning och inte hade ett nordiskt namn. Jag bytte namn, fick de faktor permanent skydd av identitet för att bli av med flyktingbakgrunden som jag också blev mobbad och exploderad för, fick svenskt medborgarskap. Jag jobbade mig metodiskt fram genom kondukt. Så jag nästan klar. Jag har med min kandidatuppsats nu här i Sverige, och jag fick fortfarande avslag till och med på en jävla sommarpraktik. Det värsta av allt är att jag har noll självfanslangen. Trauma staplar på trauma med andra lager av trauma, som jag försöker lösa upp, Men det finns noll positiv förstärkning från omvärlden fortfarande. Hur länge kan jag kämpa på att behålla mitt fokus? Vad är poängen med det hela om jag i slutändan kanske hamnar med vansinniga studieskålder och fortfarande inget jobb? Någon sa en gång att jag har förutbestämt att leva resten av mitt liv i isolering och dö ensam och misövällig. Hade verkligen mitt öda. Frågetecken jag är skitrad och känner mig verkligen deprimerad, för jag blir inte yngre, senare skulle en annan form av diskriminering börja, åldersdiskriminering, jag skulle vara alldeles för gammal för att få ett jobb på ingångsnivå. jag känner mig verkligen gammal och värdelös, hur kan jag ta mig ur den här situationen, hur kan jag lösa upp det hela och rätta till min kurs till det bättre, universum, om det fanns någon lämplig tidpunkt att ge mig positiva möjligheter och positivt förstärkning, så so är det nu. Jag är rammat hållet extremt trött på att vara en sådan miserad lusling. Jag är trött på fruktlösa strider. Jag känner mig helt valsen. Jag har inte haft något riktigt jobb på över 13 år redan. Och jag är inte längre säker på om jag någonsin kommer att få något igen. Det är dags att ändra på den här situationen. Det är fan är dags. Och om just det här stället. Jag blev förlöjligad där. Jag vet inte vad som var orsaken till allt. Trött flyktingbakgrund som har googlingspar HB1 dimension vad det nu kan vara alla dessa så kallade integrationsprogram visade sig vara helt värdelösa det känns verkligen som känns en klats 22 du kan inte få ett jobb eftersom du inte har erfarenhet och du behöver erfarenhet för att få ett jobb överhuvudtaget jag vet verkligen inte vad jag ska göra förutom att ta livet av mig vilket rekommenderades av den där personen som också jag att jag är fulla skit. Jag antar att den personen är ganska fulla skit och att det finns något sådant som karma men ändå.